...programació musical més completa. 107 Música 107 Música La primera en oferir-te 24 hores de música. 107 Música Moments de tranquil·litat, de pau, de germanor. Moments per gaudir de la bona música amb la família. Aquestes festes 100 set músiques Està al teu costat Bon Nadal I feliç any nou Enchert. Els dilluns tens un àngel per tu Generacions, de 10-11 de la nit. A l'essència de música, només per tu. Música La Coral dels Blanques de Vila-sacra els desitja un bon Nadal i un feliç Han 107 en música Visita la nostra web Tre Consulta la programació, contacta amb nosaltres via e-mail, coneix la nostra història, descobreix les nostres tarifes publicitàries i, a més, escolta'ns a través d'internet a qualsevol part del món. 107 Música. Música al 100%.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 Els diumenges a les 10 de la nit escoltaràs una recopilació d'èxits dels anys 80 80's Factory un programa presentat per Rafael Corbí a 107 Música El 25 de desembre Pro! Però... Molt més. Jingle bells, jingle bells. El dissabte 25 de desembre, de 10 del matí a una de la tarda, especial Nadal a 107 Música. <fixi> Parlarem del Nadal amb els col·laboradors de l'emissora. Escoltarem música nadalenca i la que ha marcat aquest 2010 que se'ns escapa... Tot sobre el Nadal a l'especial de 107 Música... Precisament el dia de Nadal, de 10 del matí a 1 de la tarda. Merry Christmas. Els 107 Esports t'estem preparant el resum esportiu de l'any 2010... Una edició especial del nostre programa que arribarà a les zones de la 107 Música els diumenges 26 de desembre i 2 de gener del 2011 en l'horari del nostre programa de 8 a 10 del vespre. Recorda, els diumenges 26 de desembre i 2 de gener de 8 a 10 del vespre, connecta amb la sintonia del 107 Esports que t'oferirà el resum esportiu del 2010 a casa nostra.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 Futbol. La Caixa, patrocinador oficial de la Federació Catalana de Futbol. 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca, el teu abast, Dani Pagès. Molt bon vespre, amics ullons dels 107 Esports. Passen en aquests moments 10 minuts del punt horari de les 8 del vespre i comencem aquí una nova edició del nostre programa. Una edició doncs, en la qual parlarem de tot el que ha passat eh, esportivament parlant eh, aquest cap de setmana aquí a casa nostra. Eh, repassarem els partits de la Unió Esportiva Figueres, del Peralada, també parlarem del món del bàsquet, del món del futbol regional, tot això des d'ara mateix i fins al punt horari de les 10 del vespre. I nosaltres avui que començarem parlant de la Unió Esportiva Figueres que empatava ahir un a un al camp de l'Avià. Per tant, doncs, comencem ja el nostre programa d'aquest diumenge 18 de desembre, perdó, 19 de desembre del 2010. 107 esports, parlem de la Unió. Cala Gina t'ofereix tota la informació de la Unió Esportiva Figueres.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 Però bé, una Unió Esportiva Figueres que en el dia d'ahir eh, empatava a un davant de l'Avià, eh, fora de casa, jugava la Unió Esportiva Figueres amb Urenya, Mate, Ricard Ferrer, Argi, Luque, Tot i Terradelles, Cruz, Moñine, Moñino, Pedro, Tessi, també jugava Pep Esteve, que entrava substituint a Tesi eh, el Forcea, que entrava substituint al propi Pep Esteve, i també Serra i Uh, Mercader. Uh, pel que fa a l'equip uh, local l'avià uh, jugaven uh, Juanjo Paul Costa, Migue, uh, Cortizo, Revilla també jugava Navarro que entrava substituint el propi Revilla, Ruben que uh, Ruben Raúl que entrava substituint a Ruben al minut 72 uh, Sallarés, uh, Marín Àngel uh, i i Guijarro, a més a més de Noguera. Uh, un partit que va ser un càstig per als dos equips i que, per tant, uh, cap dels dos uh, doncs, uh, no es va veure beneficiat amb la victòria. Uh, nosaltres que intentem recuperar la connexió amb el tècnic de la Unió Esportiva Figueres, Arnau Sala. aquest esforç, amb Dani Pagès. Doncs ara sí, anirem a parlar amb Arnau Sala, el tècnic de la Unió Esportiva Figueres, el qual sembla que hi ja han recuperat. Arnau, molt bon vespre. Hola, bona vespre. Bé, eh, parlàvem de l'empat a un d'ahir de la Unió. Explica'ns una mica com va anar en contra. Bueno, va ser un partit eh, molt tibet aquesta categoria, un camp amb molt mal estat. Dels pocs camps d'experi, havíem tingut la mala sort, és doncs que Després del temps que fa aquí d'Alga, ja fa, comença a fer molt de fre, doncs la Gispa estava morta, estava molt mal estat, amb molts bonys, i bueno, el partit va ser un descontrol total. Un descontrol total, un equip va jugar molt directe, que ens apretar molt, l'única, doncs, bueno, doncs, no sé què ho vam posar per davant, però, bueno, després amb una falta, doncs, doncs, ens van empatar, però, bueno, va ser un partit molt molt descontrolat i, i bueno no deixo ser un camp complicat i anem per bo l'empat. Uh -huh. uh, uh, us posàveu per davant amb un gol de cruz al minut 13, va raonar pràcticament tot el partit per endavant i al minut 77, llàstima, doncs, uh, que cap al final del partit doncs us van uh, aconseguir empatar, no? Sí, és que va ser un partit uh, que ens va reverin moltíssimes, moltíssimes faltes, no crec que a prop de 30 faltes en contra, compliquen aguantar la porteria zero quan quan estan penjant pilotes constantment i al final amb una falta que entrem a la sort que va tocar la vera i, i va despistar el porter. Uh -huh. un partit difícil de controlar, la veritat. Uh -huh. Novament, uh, va tornar a acabar amb un jugador menys. En aquesta uh, ocasió l'expulsat va ser Moñino al minut 84. Què, què passa amb els àrbits, uh, sobretot a Barcelona, que acabeu sempre doncs, uh, difícilment acabeu un 11? No ho sé, la veritat és que no ho sé, no, no ho sé perquè nosaltres, especialment, nosaltres hem d'acabar sempre o moltes vegades amb, amb un jugador menys o inclús amb dos I encara ho entenc menys que sigui l'Albert o el Nino, però tots, els, tots el coneixem i sabem quin tipus de jugador, de jugador és. No és No és pas un jugador que... molt agressiu que fotin moltes patades, crec que, que bueno, amb aquest aspecte fora de casa sí que ens estan... Si no perjudicant, doncs sí que estem veient targetes amb molta facilitat. La segona potser ser sí que però és una falta de mig camp, però la primera són unes mans totalment involuntàries, totalment involuntàries perquè li xuten a un metro, li toca la mà i ens pita falta i l'hidrotargeta. La, no, la veritat és que no ho sé. Jo crec que, que hem d'intentar millorar-ho, vull dir, ara ja feia un parell de perdits, crec que acabàvem amb 11, però per desgràcia, doncs, vam tornar a amb 10. Uh -huh. uh, també uh, pel que doncs, hem pogut llegir, un partit amb 11 targetes uh, va ser un partit molt dur o no, no, és que l'arbitrat ja no, no, no. va ser molt rigorós no. uh... a mi m'ha sorprès molt positivament l'actitud dels equips, de veritat en aquesta categoria, perquè no, no hem trobat cap equip violent, absolutament cap hem trobat equips que juguen amb ritme i que hi van i que, i que et posen les coses molt difícils però no hem trobat cap equip cap equip per no dir cap jugador violent en tota la categoria. Per això m'estranya que ja no els nostres partits, eh, no gairebé tots, acabin amb tantíssimes tercetes. No, no, no crec que perquè un partit tingui ritme i, i hi ha intensitat no vol dir que els jugadors hagin de veure tantes targetes i és una constant perquè és pràcticament a tots els partits i és una, és una pena, però bueno, és, és així i si, si no hi podem fer res ni nosaltres ni els altres equips. Eh, ja et dic que eh, això hem de acabar aquí hem de passar tots. Arnau, estem arribant a final d'aquest any 2010, un 2010 que ha significat el teu debut a les banquetes doncs, en solitari. Fins ara, doncs, fins a la temporada passada havies acompanyat en Raúl. Raül. Quina valoració faries d'aquesta primera experiència en solitari doncs, en aquest primer tram? Explica'ns una mica quines sensacions et queden. Parlàvem, doncs, quan vas fitxar per la Unió, doncs, que no coneixies la categoria, que era una experiència nova, ara doncs eh, amb la visió del temps doncs eh, quina, quina, quina nota hi posaries en aquest primer tram de temporada d'Arnau Sala com a entrenador? No, nota no, no em posaré perquè normalment són els resultats que te la posen, però sí que et puc dir que jo estic molt còmode a l'entitat estic molt, molt a gust amb tothom qui treballo la veritat, i estic a gust amb l'equip eh, els objectius crec que s'estan complint relativament que eh, sabíem que que hi un marge d'error important amb això de que puja sis i en aquest aspecte pues, estem complint els objectius i bueno, eh, anem fent per tant jo i l'emergència per a mi és molt positiva uh -huh. dependrà com sempre de, de, de com, com acaba uh -huh. suposo que el fet és el que tu dius, no? de pujar sis equips doncs sempre eh, fa que el, el marge d'error sigui més, més, no? sí, sí això ens permet pues, pues, apostar per a ser molt jove, per apostar per gent pràcticament són tots de, de Figueres o Rodalies això poder d'altres anys doncs, aquesta retococional no t'ho permetia a ens està, està permitint de fer-ho de molt, molts jovenils que debuten I, bueno, i crec que és una feina doncs, doncs, per aquest any i per l'any que ve també, perquè tots aquests jugadors joves que estan tenint minuts doncs, mica en mica es podran fer, es podran fer homes i, i servir-nos per l'any que ve, això segurament si haguéssim de quedar primers doncs, doncs, no, no ho podríem fer no tinguem tant, tant de marxa per treballar Arnau, ja per anar acabant, uh, un desig uh, per al 2011. Què li demanes en aquest 2011, doncs, que estem a punt de començar d'aquí 15 dies? Doncs pues bueno, un desig, el, el, el desig generals general és que tothom, tothom se'n surdi com pugui d'aquesta crisi, que tothom tingui salut i, i espero que, pel que fa el Figueres, pues, que, que aconseguim l'objectiu de pujar la l'Una Catalana. Mm -hmm. Doncs així ho esperem, que la Unió Esportiva Figueres pugui aconseguir aquest ascens a la primera divisió catalana i que doncs, de la mà d'Arnau Sala la Unió vagi creixent eh, dia a dia i temporada rere temporada. d'Arnau. de veritat, eh, moltíssimes Molt gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Bon Nadal. Igualment. Doncs aquesta era l'entrevista que manteníem amb el tècnic d'aquesta Unió Esportiva Figueres, Arnau Sala, en directe, que ens comentava l'empat d'aquesta Unió Esportiva Figueres ahir, en la jornada d'ahir al Camp de l'Avià. Nosaltres, que tornem tot seguit. Hem ofert la informació de la Unió Esportiva Figueres. Ha estat una gentilesa de Calaginar.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 Doncs nosaltres que continuem i continuem parlant d'aquesta Unió Esportiva Figueres i parlàvem eh, fa uns minuts amb el seu tècnic, l'Arnau Sala. Ara ho farem eh, amb un directiu, el nostre bon amic, en Carles Lloberes, al qual tenim ja a l'altre costat del fiu telefònic. Carles, eh, molt bon vespre. Bon vespre. Bé, eh, i un empat a un al camp de l'Avià. Explica'm una mica com va anar tot plegat, eh, com sé que no hi vas anar, però un empat eh, que combinat amb la victòria del Manres al camp del Granollers doncs fa que baixeu fins a la tercera posició 26 punts de fet a la quarta a la quarta doncs per tant el Manresa ens ha passat de davant i el Mollet també efectivament doncs per tant la quarta posició però tot i així el bagatge continua sent bo explica'ns una mica home de fet encara que el nom d'Avià Eh, o, sigui, això, o sigui sembla que passi una miqueta de riure que el Figueres eh, no, no pugui anar a guanyar, hem de tenir en compte que aquest equip doncs eh, va passar unes quantes jornades anant líders, aquest equip també és dels equips que, que, va, que va pujar aquest any, I llavors clar es, es va reforçar, després tenen un camp doncs clar, i ha hagut pues, a la fred eh, es veu que, que, que tant van, van tenir fred els nortes com els teus, perquè els de Vià, segons tinc entès, es veu que no van jugar gairebé tampoc, i es veu que el treball era per mantenir-se dret, i mira, i tirar el partit endavant. El que passa és que sembla que, que, que el Figueira després d'estar guanyant quasi tot el partit, excepte els 12 o 13 minuts eh, abans d'acabar el partit, doncs clar, o sigui, sembla que s'ha empatat en pas que, que ja no tingui valor. Jo, jo només he dit, si aquest resultat ha sigut el rebets, que primer hagués anat guanyant el de l'Avià, i que la Unió hagués empatat, o sigui faltant els 12 o 13 minuts que segur ha sigut que aquest, aquest punt eh, ens asseveria a glòria doncs per mi ens sap a glòria és clar que si ara eh, diguéssim en, en comptes d'un punt amb els 3 i o sigui en segon lloc doncs pues mira tu què, què hi farem el campionat poc acaba aquí i mira estem eh, a, la, a la quarta posició i l'equip que ja no té dret a pujar en aquests moments ara seria el Renollers i, i que el Figueres en aquest Granollers li porta 6 punts, o sigui que és una distància que només es tracta de què hem de fer dels 6 primers. Eh, ara és molt bonic que ha de però si ho mirem per la part positiva, en fi, eh, és, està bé, està bé. Uh -huh. uh, Carles, estem arribant al final d'aquest 2010, uh, quina valoració en faries, en general, del que ha estat aquest any esportivament parlant per la Unió Esportiva Figueres? Bueno, jo diria que, és clar el que sembla que el nom del Figueres va o seguir perquè sigui Figueres i perquè havíem tingut eh, aquell equip a segona B i després eh, a segona A o sigui, sembla que ja ens ho de menjar tot però no la realitat i toquem de peus a terra, hem de tenir en compte que nosaltres vam haver de començar des de tercera regional o sigui, hem pujat cada any una categoria, doncs això està bé ara que la gent poc Uh, no, no, tenia, no tenia que pensar-se que perquè a les altres temporades uh, han estat un passeig triomfal que en aquesta ho tenia que ser també no, aquesta és una categoria nova que ja has hagut de fer algun esport més i degut a la, a la reestructuració que hi ha o que hi haurà a final de temporada, És clar, hi ha uns quants equips que també s'han reforçat encara que si vols tu uh, de, de, de bon futbol no és que se'n vegi gaire però Home, jo crec que hi ha molta diferència de tot el que es veu ara amb el que es veia aqu aquestes temporades anteriors, eh? Ah, canviant-ne no, la cosa, sobretot sí, home, que eh, fa... pel que fa, doncs, en aquest cas, eh, els equips de eh, visitants, no? Diguéssim, sí. els, els rivals, no? Sí, Perquè eh, no és el mateix, eh, sense desmereixer ningú, no? Sí. Enfrontar-se, eh, si mal no recordo, la primera temporada tercera regional, Montràs, sí. Eh, sí, el Mariscal, el Mariscal eh, eh, eh, doncs... A... Uh -huh. Esclar, i tot això, esclar, tu esclar, que, que, que arribaves a mitja perquè ja guanyaves 6 o 7 a 0 tu, mm. això s'ha acabat esclar, ara tu, tu tens un equipet maco i els altres també el tenen, no? el que passa que hi ha anem, anem a dir un grup de 7 o 8 equips que es distribuiran als 6 llocs d'aquest ara bé, llavors jo crec que el Figueres eh, podeu ser perfectament un dels 6 primers clansificats i em penso que uh, ho aconseguirem uh -huh. sí, eh? si, si, o, si no s'entra per la porta principal es centrarà per l'entresol per la finestra sí, no? sí, sí. Sí, el futbol no és l'estat eh? uh, Carles uh, uh, s'està acabant aquest 2010 uh, què, què li demanes en el 2011 per la Unió Esportiva Figueres doncs pues mira que aconseguim uh, pujar a uh, la primera catalana i ja llavors uh, u, u, u, haurà sigut un èxit pujar de la tercera regional, de la segona, de la segona a la primera, de la primera preferent, i de la preferent per la primera catalana. Això, això és, és una cosa que encara que, que les primeres categories que he comentat, doncs clar, eh, eh, es, es tenia que pujar, es tenia que quedar campió, però esclar, mira, això i no sé si recordaràs, això quan, quan hi havia la fundació també es va, eh, es va aconseguir, ara hi va haver alguna temporada que es va repetir perquè no n'hi va haver prou de fer el segon, eh? i això, doncs, mira, el eh, principal és pujar a la primera catalana i després encara serà més complicadillo, eh? és clar, i eh, llavors, i estarem a la primera catalana, doncs, llavors intentar pujar a la tercera divisió, que és un lloc que, és que jo crec que, que és el màxim que es pot arribar a espirar, per mi és ara, llavors si amb el temps hi entra una altra junta i hi ha altra gent més valenta no, no de força sinó econòmicament ell doncs llavors mira, no poden aspirar a tenir un equip més alta de la, la categoria de la que es pot arribar a tenir però si tan, si tan sols anem a la segona B què ens pot passar? Ens pot passar el que ens va passar Eh, uh -huh. o sigui, ha treballat a tenir problemes i escolta, i per quedar escolta, malament amb bolteros poc n'hi ha necessitat de corretant eh? De fet, Carles, aquesta era la meva propera pregunta uh, pa, uh, el tope d'aquesta Unió Esportiva Figueres, el sostre seria la la tercera divisió pujar més amunt, ho veus ara mateix eh, a dia 19 de desembre del 2010 com una utopia eh, explica'ns una mica, sí, quin és el sentiment de la Junta? Sí, sí, no, no, el sentiment de la Junta és eh, eh, o seguir pujar com a màxim a tercera divisió perquè avui en dia eh, hem de tenir en compte una cosa que el futbol eh, gran se, es mengi tot el pastís i, i aquests són els que governen en el món del futbol llavors, de què em fas de pujar per anem dir, per presumir, perquè escoltes de futbol també, eh, tu recordaràs que tampoc se'n veia massa eh, de bon futbol, o sí sigui que no hi ha necessitat de correr tant escolta per, per, ah, per perdre el tren eh? I, i llavors doncs, eh, vol més eh, menjar poc i pair bé i veure futbol que és el que la gent vol i que després no, no tinguis aquests eh, sobressalts, que, que això no agrada gaire a ningú, perquè, escolta, per quedar endeutat i tenir problemes i que, eh, tenir problemes com els que van passar, que no els recomano no a ningú, perquè eh, ho van passar molt malament, i o sigui sobretot nosaltres, aquesta junta actual, que som els que vam eh, ser els valents d'agafar el carro, eh integral endavant hasta allò que estem i esperar però s'ha doncs, pujat la primera catalana i després i a sort, doncs, a la tercera divisió mm -hmm. doncs, uh, Carles Lloberes uh, directiu de la Unió Esportiva Figueres moltíssimes gràcies per atendre'ns una Deu setmana més i, ja sabeu, sí, I ja. serà fins a la propera a la Unió Esportiva Figueres que reprendrà la Lliga la competició, ja serà la setzena jornada, doncs a l'inici del 2010 amb un partit a casa davant del d'Altona i el penúltim ja de la primera volta eh? uh -huh. efectivament, penúltim partit de la primera volta serà aquest eh, Casamaltona recordem-ho serà diumenge eh, 9 de gener a partir de eh, dos quarts de dotze del migdia eh, doncs Carles, de veritat ha estat un plaer una setmana més eh, tenir-te entre nosaltres eh, de, de, de, desitjar a tota la família unionista que passi unes molt bones festes de Nadal Igualment. i serà com dèiem, fins la propera exacte, i bones festes a tothom uh -huh. eh. doncs eh, moltes gràcies Carles adiós, adiós, adiós. Doncs aquesta era l'entrevista que manteníem en directe amb Carles Lloberes, el directiu de la Unió Esportiva Figueres, quan passen tres minutets del punt horari de dos quarts de nou del vespre. Nosaltres que seguim aquests 107 esports d'aquest diumenge 19 de desembre. A Paralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Mel, si amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Mirar al quadro... Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al cafè del centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada número 1. En 15, ens hem tornat a ocupar. Al telèfon 972-53-82-07. Te puc complir Verbas o de Fang. Restaurant o... Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu. Algú no nomi. 107, la programació musical més completa. 107 Música Aquest any tornen les millors quines de la comarca. Quines 2010-2011 a Vilasacre. Els pròxims dies 5, 12, 19, 25 i 26 de desembre i 1, 2 i 6 de gener a 2 quarts de 7 de la tarda al Centre Cívic. Tindràs l'oportunitat de guanyar grans lots, assecadores, rentadores, televisors, equips de música, aspiradors i molts premis sorpresa. A més, l'últim dia sortejarà un fabulós viatge a Mallorca per dues persones. No t'ho perdis! Vine a Quines de Vila-sacra i passa-t'ho molt bé. Organitza Societat Recreativa i Cultural. Col·labora 107 Música, emissora municipal. L'Ajuntament de vila Vilasecre, la Societat Recreativa i Cultural i 107 Música els desitgen un bon Nadal i un feliç any nou. Bon Nadal, bon any i bona música. El Nadal, el Cap d'Any, els Reis, les festes amb els amics i la família i 107 Música. 107 Música, sempre amb vosaltres. Bones festes. set Esports, amb Dani Pagès. Doncs nosaltres que continuem aquests 107 Esports i el que farem ara serà anar parlar de futbol segona divisió A i del Girona. Un Girona que el passat eh, divendres, en el partit inaugural de la jornada, de la segona divisió A, perdia per 3 a 1 davant del Ceref. Nosaltres, perquè ens comenti com van anar aquesta en contra, tenim a l'altre costat del fil telefònic el nostre company del diari de Girona, Marc Bruguès. Marc, eh, molt bon vespre. Hola, bon vespre. Bé, una derrota 3-1. a Explica'ns què va passar en aquest encontre, com va anar tot plegat. Doncs eh, no sé, pels eh, oients que no haguessin vist el partit eh, poden pensar que, que és una derrota clara en el Girona, avoltada, merescuda, 3-1 davant d'un equip eh, podreus xireix, que ve de, de primera divisió, però eh, pels que van poder anar el partit per la televisió i per mi personalment que hi vaig, que hi vaig ser, doncs eh, n'hi ha per llogar i cadires perquè va ser un, un partit que, totalment dominat pel Girona en, qual, en el qual el, el conjunt blanc i vermell va ser totalment superior no només eh, vist en clau gironina sinó reconegut també per, pels mateixos jugadors eh, andalusos i, i per la premsa d'allà de, de, de Jerez i que bueno doncs que va ser increïble com es va escapar un partit eh, en el qual el Girona va ser tan superior i es va avançar la primera part de la mitja hora de joc un gol de Despotovic i, i va arribar al descans en 0-1 i semblava que la segona part va encaminada doncs, a fer el segon i a tancar el partit no va ser així el Serès va aprofitar doncs, una de les debilitat o la, la principal mancant la debilitat d'aquest Girona que és les accions d'estratègia aturada i va ser capaç d'empatar de, de, i just quan semblava que el Girona tornava a refer-se i tenia el control del partit doncs eh, va venir d'una expulsió un pèl rigorosa de, de bautista i la, la jugada següent, donc aquí sí que va ser clau, va ser quan altre cop el mateix jugador Vicente Moreno, que casualment divendre feia 400 partits i l'havien nomenajat abans, ens doncs, tornava a marcar de cap una, una jugada calcada a la de l'una 1, 1 i feia el 2 -1, ja els dos agonials a partir d'aquí donc eh, el general era ja dessperat es va entregar i el tercer ja va ser anecdòtic i bueno eh, un partit més fora de casa sense sense guanyar, i ja en van bastants eh, en aquesta primera volta. Uh -huh. Un gironà, de fet, que amb Raül Agné a la banqueta només està capaç de guanyar un partit a camp contrari, era el del debut a segona divisió ara fa dues temporades al camp del Celta, eh, no sé, com, com es veu això des de dintre? Bueno, sí, jo ja fa molt de temps, eh, l'Agné va marxar la temporada passada en la i hi havia Cristóbal primer, llavors el Narcís Julià, amb Julià es van guanyar crec que eren quatre o 5 partits, es va guanyar al Cap del Vell es va guanyar a Les Palmes es va perdre, no? Bueno, es va esborrar de cop aquesta malastrogança o aquesta obsessió que, que sembla que, que, que s'està creant novament a l'entorn de Montilivi una obsessió de, amb els partits fora de casa quan quan eh, Raul Agnea doncs és un entrenador que l'any passat amb el Real Valladolid de Huelva van empatar molts partits i fora de casa i en el primer any amb el Girona també jo, jo crec que empatar fora de casa és, és molt positiu. Eh uh, uh, perdó divendres doncs a Xarès, si haguessis empatat malgrat ser dominador, doncs bueno, cuit, l'empatat es va sumant, uh, tens el descens allà que pues no? que és no s'ha costat mica, però que amb un empat, doncs, no empatos no s'ha descostat tant i jo crec que farien metos plegats d'uns Començant pels jugadors mateixos i el cos tècnic, que m'imagino que són el de cuidar-se'n, de no obsessionar-nos amb, amb, amb, amb aquest punt no? de, de guanyar fora de casa. Si si ha de venir, vindrà, i m'imagino que sí, que arribarà. De fet, Agné, amb el recreatiu, doncs, va, va acabar guanyant, no sé si tres o quatre partits al final de la temporada, fora de casa. I, i veien el nivell de l'equip, doncs, caurà pel propi pes, i un dia es guanyarà fora de casa, i, i, i tots plegats no haurem de deixar de parlar. Després d'aquesta 17a jornada el Girona que suma 18 punts eh, 16 a la classificació el descens està a eh, 3 punts eh, eh, Hi ha preocupació per aquests 3 punts o es confia en que l'equip el 2011 pugui tirar cap amunt? Uh, bueno, és, o sigui, ja no s'ho entrat perquè amb la victòria de la Vazete doncs, encara s'ha ajustat més i ara ja és només un el de la Bacet en 17, el 18, i la, la cosa s'ha est, estrany, estranyat mm. una mica més. Mm -hmm. uh, bueno, hi ha la, la preocupació lògica de, de veure's a només un punt, però de fet hi ha molts equips, hi ha el Recreativo, hi ha bosca que, bueno, sí, que estan empatats a punts a la Girona, però també hi ha, hi ha el Tenerife i el Nasti, que estan una mica més avall, avui lòstima, avui la Pontferradina, que ha tret un punt del ministeri. A veure, segurament que sí que hi ha preocupació de veure la classificació, però en, de fet, en la, en la temporada passada i en l'altra, doncs, es tenien més punts però segurament es patia més tot i tenir més més coixí d'avantatge perquè es veia que l'equip anava molt més justet molt més eh, fluix o no tenia tant de nivell com aquesta temporada en la qual s'està més a prop de l'ascens a donar les vacances de Nadal però jo crec que ningú està excessivament preocupat i que, i que ningú veu el Girona com un dels, dels ferns candidats a baixar. La propera jornada, la 18ena, la primera del 2010, el Girona que rebrà a casa el Cartagena. Se sap quan jugarà aquest partit o encara no hi ha confirmació oficial? No tinc notícies i de moment va sortir, va sortir que l'àrbitre seria pinyai Crespo, un vell conegut de l'ofició gironena que Diguem que em recomenda que la, la valia ja, al mes de setembre al camp del Corcón expulsant Peragona i inventant-se un penal. Havia, la TV havia perjudicat els, Iro, els ironins l'any passat al camp del Múrcia expulsant Migueix i un penal, que es Jorquera. Però al moment encara no, no ha sortit la data. No sé si en el transcurs de la setmana vinent es decidirà. Eh, el que sí que ha de ser eh, doncs, eh, no sé, un, un punt d'inflexió, un partit que no sé si... Uh, el Vino no podrà comptar ja amb aquests uh, esperats nous reforços que ha promès el president Ramon Vilaró, però que faria bé de, de tornar a guanyar Montilivi i sumar altres punts que, que ara mateix uh, uh, serien... Uh, el Vino necessita per... per allunyar-se i, i esborrar aquests fantasmes que tornen, tornen a sobrevolar l'entorn. Uh -huh. Parlant de reforços, eh, en parlaves tu ara, eh, han sonat alguns noms, eh, de fet eh, la setmana passada sortia algun nom com eh, Coromines de l'Espanyol, també sortia eh, Ivan Alonso, se'n sap alguna cosa de, per quina línia es pot seguir de cara a aquests reforços del mercat d'hivern? A veure, aquests dos noms van sortir van, van, arribar, van sortir des de Barcelona eh, el Girona ràpidament es va afanyar a desmentir-ho eh, no sé si eh, desconec si hi ha alguna cosa a tapar o hi ha alguna cosa certa alguna cosa de mentida el que sí que és cert és que es fitxarà i es fitxarà gent de nivell eh, no només per no patir sinó per mirar de, de fer un salt de qualitat eh, a nivell de plantilla i, i, i aspirar al màxim eh, jo no agosaria a dir lluitar per entrar al playoff, però està entre, la, entre el 14 i el 10 i si estàs en el 10, 11 doncs per què no mirar cap al 7 o 6 allò? Uh -huh. Es parla de... Ja, mirant la plantilla, és una plantilla curta són 21 jugadors uh, esclar, es pot incorporar gent, hi ha quatre fitxes lliures, hi ha mancances a la banda esquerra on jugo a que és més un menys de punta jo veig, jo veig uh, un fitxatge clàssic, que és una extrema esquerra a divendres eh, després del partit el president Vilarós doncs, parlava d'un davantter centre perquè es, es queixava, de, de, de, bueno, es queixava no, no és la paraula, però veia que deia que necessitaven un jugador més resolutiu i veig també un davanter centre. I llavors, a partir d'aquí doncs, parlen de tres, quatre jugadors no sé per on pro on neanien els tirus. Uh -huh. I ja per anar tancant eh, Marc, eh, aquest Girona doncs, que ahir disputava el seu últim partit de l'any eh, quin plàning té per aquestes vacances l'equip de Raül Agné? A veure, doncs ja eh, acabat el partit doncs ja hi va haver una bona colla de jugadors que ja no van gairebé ni dormir a l'hotel de, de concentració de Jerez i que van agafar cotxes particulars o o vols des de Sevilla i van marxar cap a les seves localitats d'origen cas de Bautista, que a Sevilla, cas de Noguerol, que se'n van anar directament a Galícia eh, Despotovic, també se'n va anar cap a Múrcia, després cap a Sèrbia, al seu, seu país i dissabte al matí, doncs també ja com, tornant a l'aeroport del Prat molts també ja van marxar Mallos se'n va anar a Corunya Lluçador va marxar cap a Saragossa i a Girona van, van tornar els d'aquí diguem, Serres, Esdorques Txetjos, eh, etcètera i, bueno, tenen, tindran una setmana de vacances i eh, Raul Agner no tornarà a dirigir la, la, la primera sessió preparatòria física, diguem, fins al dilluns, el dilluns, crec que és eh, 27, doncs al matí, doncs, el Girona tornarà a la feina el dilluns, gaudirà de set dies de festa i el dia 27, doncs, tornarà eh, a la feina i dijous, el dijous d'aquella mateixa setmana, crec que hi ha una més pors... Eh, Diguem, un partit de costellada contra el Llagostera en un tílibi per començar a caçar una mica ja la rima i per parar aquest partit contra el Cartagena que eh, ens sabem que avui, ha guanyat ha col·lejat a les palmes per 5 2 i que arribarà en bala, que esperem que, que aquestes grances doncs el frenin una mica en aquest impetu cap a les posicions capdavanteres uh -huh. doncs, eh, Marc Brogués, eh, company del Diari de Girona, moltíssimes gràcies per atendre'ns una setmana més i serà, doncs, ja fins la propera, moltes gràcies company, de res, vosaltres Un bon vespre. doncs, nosaltres que anirem a fer una petita pausa i tornarem tot seguit parlant del Vila Sacra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 presentat i dirigit per Rafel Corbí. Escolta el Club del Country a 107 Música els dijous a les 9 del vespre. So el Nadal, el Cap d'Any, els Reis, les festes amb els amics i la família i 107 Música. Cent música, sempre amb vosaltres. Bones festes. Cent set amb Dani Pagès. 107 esports parlem del futbol regional. Doncs sí, anem a parlar del futbol racional quan manquen 10 minutets per arribar al punt horari de les 9 del vespre i ho farem concretament de l'equip de casa el Vila Sacra, que avui ha perdut per 5 gols a 1 davant del Navata. Per parlar d'aquest encontre tenim a l'altre costat del fil telefònic el seu entrenador, Carles Maureta. Carles, molt bon vespre. Hola, bon vespre, Bé, explica'ns una mica què ha passat en aquest partit, perquè anàveu guanyant la primera meitat, us he avançat al marcador, però a la segona no sé jo què és el que ha passat, explica'ns una mica. Bueno, la veritat és que hem sortit força, amb actitud força bona, el que passa que, bueno, hem perdonat un penal, hem fallat una trucació clara, que ens podíem posar 3-0, i quan l'equip s'ha acumulat en el camp, doncs després d'un cop ells han començat a apretar, hem a atafar el ritme en cap moment i, i ja està i ens han superat i, i ja no queda més que felicitar-los eh? uh -huh. uh, 5 a 1 uh, és un resultat just uh, diries que és molt avoltat pel que s'ha vist uh, què podries dir? Home, està clar que és molt avoltat però, però bueno, està clar que si els han fet és perquè han arribat aquestes clares i, i bueno i realment no hi ha res més que fer, no l'únic que s'ha de fer, és seguir treballant i a l'equip que no baixi les mans en cap moment i el que estàm digent, eh, eh, intentar buscar la que vam tenir la setmana passada, que avui no l'hem tinguda. I bueno, això és un altre toc d'atenció que, que ens demostra que que l'equip encara que estigui col·so o encara que estigui baix a mitja taula o d'alt, vull dir que tots els primers han de jugar i i quan tu comences un ritme i les coses t'acomodes, després tornar una altra vegada al ritme que estava jugant és molt complicat perquè a l'any contrari també, també juga. Eh? I, I bueno, donar la volta està clara que no en sabem encara i, i res, no hi ha més. Carles, uh, s'està uh, acabant aquest 2010 futbolísticament. Uh, quina valoració en faríem des de l'òptica del Vila Sacra d'aquest any 2010? Home, la, la, la visió sempre és positiva, està clar, està clar, perquè eh, és un grup que es va quedar amb molta gent de l'any passat, però bueno, però hem fitxat quatre o cinc jugadors nous i bueno, hem aconseguit per lo menys que el grup, grup eh, i sigui dintre el vestuari, i bueno, una manera de totalment diferent, unes idees diferents amb els entrenadors que hi ha nous, vull dir que bueno, l'adaptació ja ha de ser, està clar, i si diguéssim que no, doncs pues, Uh, seria, seria mentida el que ara ens toca és tornar pues, uh, a fer-los una trobada vegada veure aquella il·lusió que teníem al principi i que vagin agafant una mica més ja la tònica de pues, la intensitat d'un un partit uh, i totes aquestes coses que s'ha de tenir a tercer regional i, i encara bueno, ens, de ens de falta agafar aquesta miqueta de punt però bueno, jo crec que la segona volta l'agafarem i, i ja està, ens doncs queda més que això Que veu l'any amb 17 punts a la tretzena posició uh, potser uh, 26 gols marcats 38 gols encaixats potser uh, cal millorar en defensa no? Sí, està clar, que, està clar que quan es guanyen, es guanyen de golejada i l'equip con quan... Uh, anímicament està, està una miqueta tocat i ara mateix uh, el que ens va fer molt de mal va ser el que Cadaqués i la Marc Alam que ens va marcar 10 gols en dos partits i a partir d'aquí doncs ens ha costat treure això endavant a més partits que en teoria l'equip anava acomodat, que en teoria havien de guanyar doncs, contra el Parlada, contra el Nevada, jo sé que l'actitud d'avui no ha sigut la correcta l'equip el partit que ara em jugo a contra el Vilajuïga tampoc, i són equips que, que, bueno, que a la que a la que entren al partit, doncs està clar que, que moralment pugen, igual com pugem nosaltres, i després és complicat eh, treballar perquè, perquè sí, perquè tu estàs baixant de que sobre que t'estan apretant, pots doncs, intentar treure les pilotes de sobre i, i costa moltíssim treballar en aquestes circumstàncies, però bueno, no hi ha més que, que seguir treballant i millorant, està clar que hem de millorar per línies, hem de millorar doncs, a la part de delantera perquè la delantera no ens marca gols, com a la part defensiva, però clar, la, la primera delantera és el porter i la primera defensa és el delanter, vull dir que això no hi ha més. Eh? Hem uh -huh. treballat tots en grup i ja està. Mm, Carles, eh, el 2011 comença doncs, vila Vilasacre amb un partit eh, molt i molt exigent, rebent el líder, eh, la Unió Esportiva Figueres, el Figueres B, un Figueres que avui ha guanyat el Vilafant doncs, 18 a 0, també s'ha de dir que era Vilatenim, no? Eh, com, com espereu aquest partit? Home, està clar que intentarem jugar a les, les nostres cartes i, i bueno, jugar al camp del Vila Sacra és un camp petitet, un camp estret que a ells bueno, els, hi, els hi costarà perquè acostumats a jugar en el camp de pilota tenim clar és la meitat el nostre, eh, per dir-ho clar i, i bueno, intentarem jugar a les nostres cartes intentarem fer creure a l'equip que que tenim possibilitats perquè comencem 0-0, el que passa és bueno, és complicat eh? no deixa de ser un complicat, no deixa de ser de... Mai nada que es pugen de juvenils amb un futbol de, de, de, de base i se'ls hi nota amb tot i l'únic que hem de fer és jugar a les nostres cartes i intentar contrastar el que ells poden fer bé i que tinguem un bon dia això serà clar, que tinguem un bon dia perquè per moltes coses que facis bé o deixis de fer, si ells també tenen un bon dia està demostrar que en no, el futbol no, te, no, te, no vol dir que sigui un èxit el que has de fer eh? uh -huh. uh, Per altra banda, uh, una, un, principi, un començament molt exigent, deia jo uh, Coneixes alguna cosa d'aquesta Unió Esportiva de Figueres? Has pogut veure l'equip d'Arseny Comas? No, la veritat és que no els he pogut veure M'hauria agradat veure'ls però uh, bueno, per circumstàncies doncs, hem anat a veure equips que ens ho tocaven més, més de prop en aquella setmana o una setmana abans o sis o amb 15 dies d'antelació i les coses que Figueres no no els hem anat a veure, però bueno de la manera que tothom en parla, que és un bon equip un equip jove, un equip que toca la pilota molt ràpid que, que triangula molt bé i que bé, només el handicap que té de jugar al seu camp doncs està clar que, que jugarà bé futbol està claríssim i és el que s'ha d'agrair Tercer Regional, que és el que he demanat jo sempre per almenys que allò, la, la típica frase de d'avui Tercer Regional futbol de patades i això s'acabi per almenys sigui un futbol de que hi hagi una mica de futbol per almenys no? que sigui una mica més sa que l'havia sigut fins ara i treure'ns aquesta etiqueta que portàvem a sobre, i, i bueno, jo greixo agraeixo, aquest tipus de partits així ho agraeixo, agraeixo el partit contra el Fortià, que en teoria són el filial del Vilamalla, el, el partit contra el Bases Roses, el partit contra, contra el Figueres, doncs són equips que en teoria han de tenir futbol i això s'agraeix, la veritat és que s'agraeix perquè, bueno, després hi ha molts defectors en un, en un, en un partit, però, però bueno, eh? està clar que hem de saber solventar-los a tots. Uh, ja per anar tancant Carles uh, com comentàvem doncs, uh, queden 15 dies per acomiadar aquest any 2010 uh, què, què li demanes en el nou any uh, per, uh, doncs, esportivament parlant per al Vila Sacra Home, esportivament parlant doncs, uh, demanaria pues, bueno, seguir treballant amb la manera que estem treballant i, i bueno, intentar de fer els intent de la manera que tenim d'agafar el futbol a els nostres jugadors que ja de mica en mica ho van agafant però van tot el seu procés i, i ja està i, i acabar l'any a mitja taula que és el que ens toquem i, bueno, i si poguéssim més, més però en principi mitja taula seria, no estaria malament i després salut per tots, això és el principal eh? I, que, i, que, bueno, i afrontar les coses al partit, partit a partit i no, no els errors que estem cometent aquesta primera volta de que bueno, aquests partits ja l'hem guanyat perquè són anteriors són millors que nosaltres i està clar que els partits contra els de dalt ens costa menys jugar-los perquè sí que tenim una intensitat bona, però els partits controls de baix la veritat és que ens relaxem i quan ens relaxem ho paguem, ho, ho paguem massa car, eh? i això és el que, el que bueno, ens, ha de, ens ha de servir d'experiència. i i seguir creixent tots l'hora. Eh? Uh -huh. doncs bé, Carles Maureta entrenador, president del Vila Sacra moltíssimes gràcies per atendre'ns i l'ho dit uh, serà fins la propera esperem que comenci el Vila Sacra amb bon peu el 2011 i per què no, doncs amb una victòria aquí al camp del Vila Sacra derrotant a la Unió Esportiva Figueres Uh, esperem-ho tots això i bueno que tots tinguem salut i que passem un bon, un bon Nadal i bones festes uh -huh. doncs moltes gràcies Carles i serà fins la propera molt bé Dani, gràcies molt bon vespre. Molt bon vespre. doncs aquesta era l'entrevista que manteníem amb Carles Maureta el president del Vila Sacra nosaltres que anem a fer una petita pausa musical i tornem tot seguit la sió musical més completa. Sense música. Amb tu fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabis que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. La Coral de Blanques de Guila Sacra els desitja un bon Nadal i un feliç any nou. Vull anar, Música et presenta un nou espai musical. Els diumenges, a partir de les 12 de migdia fins a les 2, les 12 Deixa't seduir, deixa't emportar per la música d'abans, d'ara i del futur. A prop teu, sempre al teu costat. Presentat i dirigit per Jonathan Castelló.